Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Və salatu və salamu alə eşrafilənbiyyə və nüvsəlin. Nəbiyyəna Muhammedin və alə alihə və sahnihə ecma'in. Rabb-i şirahli sadriyi və yəsirli emriyi və ahlul uqdatan min lisani yafqahu qavli. Amma bax, aziz kardaşlarım, amşəki kimli səzi Allah'tan qorhmadır. Takvalıqmağına şəhqədədram. Yine bagarəfüvasının təfsiri davam edir. Uca Allah 191-ci ayədə buyurur ki: "Vaktuluhum heysə takiftumuhum və axrəcuhum min heysə axrəcukum. Və fitnə tə əşedd min el qatl. Və la tqatiluhum ində el məsrid el haram hattə yqatilukum fihi fə in qatəlûkum faqtulûhum kəzəlikə cezao vuruşan müşriklərə harada rast gəlsəniz öldürün. Sizi çıxartdıqları yerdən Məkkədən siz də onları çıxarın. Fitnə Yəni, şirk, küfür, qətildən də pistir. Onlar sizinlə məsud haramın yanında vuruşmayınca, siz də onlarla orada vuruşmayın. Həgər sizinlə vuruşsalar, siz də onları öldürün. Kafirlərin cəzası belədir. Burada Allah s.w. deyir ki, fitnə, şirk, küfür ölümdən daha pistir. Lakin, hər ikisi pistir. Orada buruşmadan adam öldürmək, haram olunan yerdə. Günahdır. Orada şirk etmək, küfr etmək, o da günahdır. Lakin, daha büyük günah olmasın deyə aşağıda, daha aşağı yəni, daha kiçik günahı etmək olar. Və Əsədə Rəhməq Allah ki, bu ayədən məhşud qayda çıxarılır. Alimlər deyir ki, yərtəkə bu axar fülməqsədə teyn liddəfi İki fəsaddan daha az olanı götürülür ki, daha çox olanın qarşısı alınsın Və bunun şirk-küfür olduğunu Abul Aliye, Mücahid və s. təfsir etmişlər. Sonra Mücahid deyir ki, belədir kafirlərin cəzası. Əlbəttə, kafirləri döyüş yerində harada rast gəlsəniz dövdürməlisiniz. Amma elə nörf kafirlər var ki, Əminəmallı bir yerdə yaşayır, onlara gerib öldürmək olmaz. Onlara rast onları öldürmək olmaz. Həksən onların haqqı var, o haqqı ödəmək lazımdır. Bu da müstəmindir, müstəcirdir, zilnidir. Bu kafirlərə toxunmaq olmaz. Hətta zilni bu arasında Peyğəmbar s.ə.v. deyir ki, kim bir zilmini öldürsə, zənnətin iyisini duymayacaq. Halbuki zənnətin iyisi 40 il məsafədən duyulur. Amma, baxın, Allah s.ə.v. Məsqid-i-l-həramın içində vuruşmağa qarağan Lakin sizinlə vuruşu siz də onlarla vuruşun. Yəni, bu şəhdir. Belə bir halda kafirlərlə vuruşmaq olar. Haram olsa da bu yer, yəni haram buyurulan yerdə belə kafirlərlə vuruşmaq caizdir. Və orada kafirlərlə vuruşub öldürsəz, elə bu da onların cəqasıdır. Sonra Allah s.ə.qələ qırfə intəhəv və innə Allah qafur və rəhim. Əgər onlar şüfrə və döyüşə son qoysalar, şüfrəsiz ki, Allah bağışlayandır, rəhəmlidir. Son qoysalar, yəni tövbə etsələr, tövbə etsələr, əlbəttə ki, Allah bağışlayandır, rəhəmlidir. Ondan Allah onları bağışlayar. Yoxsa kafir döyüşü saxlasa, sübtağlasa, döyüş məsələ deməkdir ki, Allah onları bağışlayacaq, Allah rəhm edəcək onlara. Xeyr. Tövbə etsələr. Mənə və mücahid, rəhmə Allah, təfsir verir ki, tövbə etsələr, Allah s.ə. onları bağışlayar. Sonra Allah qalab buyurur ki, və qatiluhum həttə lə fitnətun və yakuna dinu lilləh fəin intəhu illə alə vvalimin Yenə deyir ki, fitnə, yəni şirk, köfür aradan qalxana qədər və din ənzəl Allaha məxsus edilənə dək onlarla buluşun. Ola bilər. Şirk aradan qaldırılsın. Bakı, bu şifayət etmir. Din de yalnız Allaha məxsus edilməlidir. O vaxta qədər Allah-u xalədəyə onlarla vuruşun. Əgər onlar küfrə və döyüşə son qoysalar, düşmənsilik ancaq zalimlərə olar. Yəni müşriklərə, kafirlərə. Tövbə edənlər istismadır. Və <coughs> Peyğəmbər s.ə.vələm deyir ki, Umertən uqatilən nəsə <coughs> hətta yəqullə ilə illə Allah. tək Allah-ı ibadət edənə qədər, ona şəriş qoşmayana qədər, yəni, lə ilə illə Allah kəlməsini tətbiq edənə qədər, onlarla vuruşmaq mənə əmr edildi. Vuruşmaq burada iki, iki mənanı övründə əks etdirir. Birinci məna, silah Bu, o dövr müsəlmanlara aid idi. Və həmçinin hər bir bacarığı, istedadı olan, yəni, buna imkanı olan müsəlmanlara aiddir. İmkanı olmayan zəyif müsəlmanların vuruşması isə ancaq və ancaq Elmdən olur. Mübarizə atarmaq yalnız elmdən olur. Nəfəyə rəhməq Allah ki, bir kişi İbn-i Oman yanına gəlir, deyir, ya əbəldürə rəhməq. Səni nə vadəlidir ki, bir il hədc edirsən, bir il əmrə edirsən və Allah yolunda olan cihadı tərk edirsən. Əksinə, ona zamanı həvəsləndirməli, özün də ona zaman O da deyir, qardaşın oğlu. İslam 5 əsas üzərində qurulmuşdur. Allaha və onun ilçisine iman gətirmək, 5 və vaci nömaqları qılmaq, Ramazan oruzunu tutmaq, fərz buyrulmaq zəkatı vermək və Allahın evini, yəni kəbəni, hədzi zəyərəf etmək. O da beləyəyəb duratmən. Görmürsən, Allah s.a. quran kərimdə nə deyir? peshova tayfa bir-birinə vuruşursa vuruşarsa iki mömin tək onlar arasında sülh yaradan əgər onlardan biri hansı biri həddi onlarla axıra qədər vuruşsun onlara özünü öldürənə qədər və onlar Allahın əmrinə qadına də Bu ayəni də onunla izah edir ki, və qatili ümətlələyə təkunə fitnətini və şirk aradan qaldırılana qədər onlarla vuruşun. İbn-i Amar, qədə Allahım, deyir ki, biz Peygamber dövründə elə belə də idərdik. Müsləman az idi və bizlərdən bəziləri dinində imtihan onlardı. Kimisini öldürərdilər, kimisinə dəhşətlər, onlar görərdilər. O vaxta qədər ki, bu salmanların sayı arttı. Ondan sonra vaxt sen deyənə yani, getməyə başladı. Sanki Nəmur də məsəl edir ki, sen dediyin vaxt deyil. İndi hal-hazırdır, sen dediyin vaxt deyil. Sonra Allah Subhanahu taala deyir ki, eş-şehrul haram bi eş-şehrul haram bi şahr-i haram ve'l-hurumata qisas. Amaniyetə tabi olun, fa'tədə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 Allahdan qorxun və bidin ki, Allah müddədilərlədir. Baxın, əvvəlcə Allah s.ə. deyir ki, haram ay, haram ayın qarşılığıdır. Sonra isə deyir, haram edilənlər. Bir şeydən danışır, ay. Sonra isə cəmalda bir haram edilənlər. Haram edilənlər burada deyildikdə, haram ay qəst edilir, haram ölkə qəst edilir, yəni Məkkə. Və bir də, ihrama girdikdən sonra o, Haram olan şeylər qəsd edilir ki, ihramda ilə şeylər etmək olmaz. Haram ay dedikdə isə ümumiyyətlə haram ayların sayı 4-dür. Allah s.ə.vələnin -tə dərgahında ayların sayı 12-dir və Allah s.ə.vələ deyir ki, minhə arba atın 4-dür, onlardan haram aylardır. Rəcəb, mərəm, zilqədə və zilhicə ayları haram aylarıdır. Allah s.ə.qələ bunu dedikdən sonra minhə ərbəti qorun zəlikə dinun qayyın fələ tazlimu fiyhinna enfusakum. Bu doğru dindir. Yani, o aylarda özünüze zülm etməyin. Ram aylarda özünüze zülm etməyin. Dövüşmək, vuruşmək da zülmün bir növüdür. Peygamber s.ə.qələrdə bu aylarda heç vaxt dövüşə çıxmazdı. Heç vaxt dövüşə çıxmazdı. Əs-sulu sallam Qubeybiyə sülhümlə bu reis onları geri qaytarır. Bu ki, nümrə zərafətli eksinlər. Peyğəmbər sallalləhim onlarla döyüşmür. Sülh müqaviləsi bağlayıb dilgəyə ayındılar və geri qaytdılar. Peyğəmbər rəccallahun verir ki, şu Məkkəyə gəldilər. Bu vaxt onlar ağ idilər. Və onların müşkilçlərə qarşı bir qüvvəsi yox idi. Odur ki, onlara qarşı olan əziyyətlərə və s. səbə edirdilər. Lakin, mütəlmələrə sayı çıxaldıqdan sonra, sizə qarşı kafirlər ne edirlərsə, onun nislində də siz onlara edə bilərsiniz. Bunu da başqa ayə ilə izah edilir, İbn-i Kəsir Rəhəmin Allah bunu gətirir. Allah s.a. edirib, وَاِنْاقَبْتُمْ فَاَقِبُوا بِنِسْلِمَا اُنْقِبْتُمْ بِهِ sizə nige cəza verilsə, siz də onun mislində cəza verə bilərsiniz. Sonra Allah Subhanahu taala deyir: "V anfiqu fi sabilillah və la tulqu biaydiikum min al-ta'luqati və ahsan innallaha ma'al Allah yolda xərcləyəndə öz əllərinizi də özünüzü təhlükəyə atmayın. Yaxşılıq edən həqiqətən Allah yaxşılıq edənləri sevir. Həqiqətən Allah yaxşılıq edənləri sevir dedikdə işte, Bu hissin qəst edilir. Məhsusun da kimdir? Peyğəmbər s.ə.v-nə sual soruşu Cəbrail ə.səlam ki, ehsan nədir? Deyir ki, Allaha elə ibadət et ki, sanki onu görürsən. Əgər bunu edə bilmirsənsə, onda elə ibadət et, elə hiss et ki, o səni görür. Bu cürə etiqatla ibadət edir. Və bu ayəl gördüyünüz kimi maldan xərcləmək üçün nazir edilmişdir. Həni sağlar barəsindən nazir edilmişdir. Hənsarlar barəsində nazil edilməyinə dəlil nədir? Əsləməbi İmran Ət-Tücivi rəvayət edir, deyir ki, döyüklərin bir nəfər vuruşa vuruşa Rum qorşununun, rulların qorşununun arasına girdi və o tərəflər çıxdı, döyüşə-döyüşə. Və qıraqdan baxan zaman qışqırdı ki, bu özünü təhlükəyə atır və bu ayəni gətirdilər dəlil olaraq ki, özü özəli ilə özünü təhlükəyə atır. Abu Leyla və Ənsarə radiyallahu anhi deyir ki, xeyr, bu test də buna görə nəzirl olmamışdır. Allah yolunda qorusun ki şahid olsun. Bu ona aidd deyil. Əksinə onlar canlarını Allah yolunda qurban vermək üçün bucür edirlər. Bu bizim baramızda, Ənsarlar barəsində nazil olmuşdur. O vaxt ki, Peyğəmbər axı sallam Mədnəyə gəldi və biz də var dövlətimizdən mühacirlərə xəzrləməyə başladıq. Dürdü ki, var dövlətimiz azalır. Üzümüz üzərimizdə öz dedik ki, Bəlkə öz var dövlətinizə nəzarət edək, onun çoxalması üçün çalışaq və Allah fələ bu ayəni nazir etdik. Ki özünüz, əlinizlə özünüzü təhlükəyə atmayın. Ondan sonra da bizə döyüşə çıxmaq əmr edildi. Sonra Allah s.a. deyir وَاَتِمُوا الْحَجَّ وَالْاُمْرَةَ لِلَّهِ فَاَنَ أَحْصِرْتُمْ فَمَاستَيْسَرَ مِنَّ الْهَدِي وَلَا تَحْرِقُ وَرُوسَكُمْ حَتَّى يَبْرُغَ ال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 həc və ümrəni tam yerinə yetirin. Allah s.ə.v. burada həc və ümrə ziyalətini tam yerinə yetirməyə əmr edir. Ayaqını hissə hissə izah edəcəm. Bu əmr gəldikdən sonra Peygamber s.ə.v. həyatının sonuna qədər dört dəfə ümrə etmişdir. Birinci ümrə ümrətül hüdeybi adlanır. Zirki ilə ayının Zirki ilə ayının hicri ilə 6-cı ildə Zilqi da ayında umra n etmişdir. 2-ci Umratul Qara, yəni Hudeybiya'da onlara imkan verilmədi deyə onun əvəzinə qəzasını etmək üçün etdiyi umradir. 7 il Hicrətin 7-ci ilində yenə Zilqi ayında etmişdir. 3-cü umra Cüraniyə. Bu da Hicrətin 8-ci ildə yenə Zilqi ayında etmişdir və nəhayət 4-cü umra Hicrətin 10-cu idində həc ziyarəti ilə birgə həc bir dəfə etmişdir Həc ziyarəti ilə birgə etdiyi ümrə ziyarətidir. <coughs> bu ayədən ya, həc və ümrəni tam yerinə yetirin ayəsindən faydalar çıxır, nəticələr. Sədə Rahimə Allah deyir ki, bu birinci həc və ümrə ziyarətinin vacib, fərs olduğuna dəlavət edir. İkinci, bunun tam ərkanları ilə, vacibləri ilə, sünnələri ilə bircə yerinə yetirməyin nə dəlavət edir. İkinci, kimlər ki, ümrəni vacib olduğunu deyir, əlumlar hansı ümrəni vacib görmür? Hədci vacib görürlər. Kimlər ki, yəni cümhur əksəriyyət ümrəni vacib görür, bu ayəni dəlil yetirir. Bu ayə onlar üçün dəlildir ki, ümrə də vacibdir, ümrəni etmək də vacibdir. Dördüncü, bax, hətta nafilə olaraq həc və ya ümrə ziyarətə etsəm, yenə onları tam yerinə yetirmək vazibdir. Çünki Allah s.a. umumən bir ümrə və həc ziyarətə etdikdə onu tam yerinə yetirəm. İkinci, bunları etdikdə gözəl tərzdə etməlisən. Altıncı, Allah üçün ixlasla etməlisən. İxlasla, yəni səmimin, yalnız Allah üçün bu istisna edilsin. Və yedincidir. Ehramda olarkən heç bir artıq əskik hərəkət etmək olmaz ki, ona naqislik gətirsin. Yalnız yalnız bir şey istisnadır. Allah Subhanahu taala istisna edir. O da ki, əgər yolda hər hansı bir şeybaşına gəlsə, bir ka vakət kəlsə, e, haradansa saxlanılsa, Allah onu bağışlayır. Sonra İbn Abbas rəziyallahu anhın verişi. Həcc vəziyyətini niyyət edibsə, onu tamamlayan qədər ehramdan çıxmamalıdır. Bu bəzi şeylər ona halal edilmir, haram olur, qəhən edilir. Sonra Allah Subhanahu bu ayədə deyir ki, "Əgər siz hər hansı bir səbəblə saxlanlarsınızsa, müəssər olan bir qurbanlıq verin." Bizim ki peyğəmbərlərsə sallahu əleyhi və saxlanıldı, yəni onların qarşı salındı. Müşükür onları ümrə etməyə qadağan etdi, qoymadılar, buraxmadılar. Buna baxmayaraq, Peygamber s.a.qorbanını kəsti, saxını da qırxdı və da qəyişdi, ehrəni çıxdı. Amma əgər bu təhlükəni əvvəlcədən gözləyirsənsə, ehtimal böyükdür ki, gedibora saxlayacaqsan, ümrənin tam yerini getə bilməyəcəksən, ona nə edirsən? Peygamber s.a.v deyir ki, bel Dua edib, ki, Allahım, xarada saxlasan, yəni, məni o saxladığın yerə qədər ümrə niyyətimi qəbul et. ya həc niyyətimi qəbul et. Bu ehtimallardan birini Peyğəmbər s.ə.m. göstərir, səhiyyət istə. Deyir ki, mən kusara, Allah rəcə, fəqqat xüllə. Yolda kiminsə, əyağısınsa, büdürəsə, artıq davam edə bilməsə, həc ziyarətini, ümrə ziyarətini, artıq Ormanında kesə bilər, aslında qıqa bilər, ay hərmandan çıxa bilər. Bu dediyim məsələyə bir başqa bir hədislə gətirək. Peyğəmbər sallalləyhəm gəlir bir qadının yanına, onu ziyarət edir, xəstə qadının yanına. Dibay ibninin bin qızı bir rəziyallahu və soruşur ki, həc ziyarət etmək istəyirsən? O da deyir: "Bəli, ya Rasulullah." Amma "Ey mənim bir ağrıyıram, yəni xəstəyəm. Qorxuram ki, onun" Yerinə yetirə bilməyəm, axıra qədər. Tam yerinə yetirə bilməyəm. Qəqamda əsələm deyir ki, həccin yeti et və şəhq qoy. Deyir ki, Allahumma məhəlli həysu həbəstəni. Mənim, yəni o yerə qədər bunu yədəcəymiş. Sən məni o yerədə saxlayacaqsan. Başıma bir iş gələcək və bunu davam edə bilməyəcəyəm. Sonra, Allah s.ə.qələ davam edə deyə, qurbanlı göz yerinə satana qədər başınız Sizlərdən xəstə olan və ya başından, bitlən, bitlərdən və s. əziyyət çəkən varsa, başını qırsın, sonra isə fidiyyə əvəz olaraq ya oruz tutmalı, ya sədəqə verməli, ya da qurban kəsməli deyir. Bir nəfər Peyğəmbər s. yanına gəlir və deyir ki, başım ağrıyır, yəni saçımda bitlər var və Rasulullah s. aləmin də əmr edir ki, saçını qırx, sonra da ya üç gün orus tut, Ya altı kəsibı yedizdir, ya da ki, qurban kəsib. Bunun kəfvarəsidir. Vardızlığa burada rəyə etmək lazımdır. Yedməsəm də olar. Qurbanı kəsməmişdən qabaq isə, sası qırxmaq caizdir. Burada qəsit olur ki, qurbanlıq kəsilən günə qədər sasınızı qırxmayın. Amma qurbanınız kəsilən gün gəlib çatdısa, gəlib çatdısa, həmin gün qurbanı kəsib sonra sası qırxmaq olar. Və ya saçını köçdükdən sonra qurbanı kəsmə var. Və ya daşı adam sonra qurbanı kəsmək, qurbanı qəfəb başatmaq. Yəni bu üç əməldə hansını digərindən tez etməyin, əlsən heç bir dəyili olmasın. Səhih istə gəlir, Peyğəmbər sallallahu soruşurlar, "Bir çi eyb yox?" 1 saçını köçdükdən sonra qurbanını kəsdir. Peyğəmbər sallallahu deyir, "Lə hərrc, Heç bir şey olmaz. Sonra Allahu təala Əngəl törədən səbəblərin olmamasına əmin olduğunuz zaman ərxain isə heç bir səbəb sizə maniyə olmayacaq. Siz tam yerinə yetirədirsiniz bu ibadət. Həkim ümrə ilə ümrəni bitirdikdən sonra ihranda qadalan olan şeylərdən hədcə qədər zövq alarsa yəni hədcin təmət dönübündən məhsər olan bir qurbanlıq versin. Qurbanlıq versin deyirdikdə burada üç şey qəst edilir. Sahaba deyir ki bizə Peyğəmbə salsayla Üç şeyi kəsməyə əmrətdik. Dəvə, inək, yəni öküz və bir də qor, qor. Bunlardan ikisini isə müştərək kəsmək olar. Dəvə ilə öküzü hər birini yedi nəfər pul qoyub kəsə bilər. Hələ bu da ona davaliyyət edir ki, asanlıq olsun. Yəni, hamıya güz düşməsin. Yedi nəfər birləşib, bir dəvə və yəni, yaxud bir öküz kəsə bilərlər. Peygamber s.ə.v isə özü tək qadınlarının adından, yəni qadınlarının əvəzinə bir öksüz kəsdi. Dəlildir ki, bir nəfə də bir öksüz ya bir dəvə kəsə bilər. Sonra, hər kim qurbanlıq tapmasa, həc əsnasında üç gün, vətənə və aiddəkdə yedi gün oruz tutsun. Həc əsnasında üç gün deyilmişdə, bu, ehrama girdikdən, yəni niyyət edib ehram paltarını giydiyin günlən, istir, zirqidə ayının əvvəlindən olsun. O günlən, ta, əyə mütəşriqin, yəni 11, 12, 13-cü günləri zirqidəcə son 13-cü günlə qədər olan arada tutsa bilərsən. Və ən əvzəri isə, o üç gün orucun, olması. Ən əvzəli Zibhidzainin yedisidir, 8-idir və bir də 9-u. Ən əvzəli budur. Əsəyədə Rahim Allah bunu belə icra edir. Sonra geri qayıtlıqda, vətənə qayıtlıqda deyildikdə və aləmlər ixtilak etmişlər. Bəzilərdir yolda tutursan o 7 gün orucu, bəzilərdə deyir ki, evə qayıtlıqdan sonra daha doğru Və ya odur ki, istədiyin kimi tuta bilərsən, yobratı, bilərsən sonra da. Bu, tam 10 gün kəsmədiyin qurbanı əbəz edir. Peyğambar s.ə.v. etdiyi o həc ziyarəti, o üçünördən biri qıram həndi. Rəsullahi s.ə.v. qurbanlıq eyvanı özü ilə Mədinədən Məkkəyə gətirmişdi. Odur ki, Peyğambar s.ə.v. yaramdan çıxmadı. Kimlər ki, təməttu niyyət etmişdir. etmişdir, onlar ehramdan çıxdı. Yəni, ümrə ciyarətini etdikdən sonra, ehramdan çıxdı. Sonra həc günləri başladıqda yenidən ehrama girdi. Peyğəmbar s.ə.mələm isə ehramdan çıxmadı. Ölməl radiyallahu elə bu ayəni dəlil gətirir və də deyir ki, təməttu həc etmək olmaz. bunun onun iştihadı idi. Və vələ bunu etməmişdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem girah etmiştir. İkincisi de Allah Teala burada diyor ki: "Etimul hacce Tamamlayın. Sonra da diyor ki: "Fe men tamatta bi'l umreti ila'l hacca. Yani hac ile tamamlayın. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ki: Onlar bu Hattab radıyallahu anh'ın idi. Hac ibn Abbas radıyallahu anh'a ki: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem təməttu həccə edənlərə qadağan etməməsi və kələnli sağq qalsaydım, mən də təməttu edərdim deməsi, bunu göstərir ki, bunu etmək caizdir. Əbu Cəmra, vədə İbn Abbas rədiyələnə yanına və təməttu həccə barədə soruşur. Və İbn da deyir ki, get təməttu et. Sonra qurbanlıq heyvan barəsində soruşur. Ona deyir ki, dəvəkəs, de yəkud, yədə qoç. Yada ki, yedi nəfərlə bircə birləşir o ikisindən birini yəni ya dəvə ya qoç kəsə bilərsən. Abu Cəmra deyir ki, mən yatdım və yuxuda gördüm ki, bir nəfər məni saxır və deyir ki, həccün məmruv və mutatun mutaqabilə həccün qəbulu və təməttə o həccini elədiyəsən. İbn Abbas radiyallahu anhına gələb onu O dedi ki, Allah haqqar sünnəti abilqasın sallallahu aleyhi və səlləm Allahı olcaq tutandan sonra deyir ki, budur Peygamber sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsi. Yəni, təmat fəhəcə etmək caizdir. Və mühacirlərdən, insarlardan Peygamber sallallahu aleyhi və səlləmin qadınları belə edərdilər və sallallahu aleyhi və qadalar etməzdir. Həccəyələrinin hansə əvər olduğunu istəyir dedin. Şəvval, cilqidə və bilgəl ziricə ayının 10 gününü. İmran ibn bir ki, təmattu ayəsi, yəni bu ayə, Allahın kitabında nazir oldu və biz də Peyqəmbər s.ə.mə bircə bunu, yəni bu cür həc ziyarətini etdik və quran Kərim də bunu bizə qadağan etmədi. Demədi ki, təmattu həc etmək olmaz. Peyqəmbər s.ə.mə vafat edənə qədər bunu bizə qadağan etmədi. Sonra, Allah s.ə.mələ deyir, bu ailəsi məscid ül yaşamayanlara aiddir. Yəni, məscid haramda həramda yaşayanlar belə şey edə bilməz. Allah istisnadır. Allahdan qorxun və bilin ki, Allah şiddətli cəza verəndir. Ayəni görürsünüz nə ilə bitirir Allah s.ə. Bu cür gözəl ibadədə edir. Sonra yenə yəni xatırladır ki, Allahdan qorxun. Əksalda bilin ki, Allah şiddətli cəza verəndir. Sonra deyir, əl-həccü əşfurun məlumət. Ancaq bayaq dedim hansı aylardır. Falan farada fihi'n-nəccə fəla rafə və la füsuk və la cədlə məlum olan aylardır. Cədvəl, Zilkədə və bir də Zilhiccənin ayı. Bu aylarda həcc yerinə yetirməyə niyyət edən, yəni hərəmacdan kimsəyə həzdə və həzdə Nə qadınla yaxınlıq etmək, nə günah işlər görmək, nə də mübahisə etmək olar. Bu üç şey olmaz. Qadınla yaxınlıq etmək hədzi batilidir. Günah işlər görmək, öz dərəzəsinə görə ya hədzi batilidir, ya kəfara verməli olursan, ya da ki, naqis olur hədzi. Mübahisə etməkdir həmsin, sənin hədcini naqis edir. Buna görə kəfara və ya başqa bir şey bazım deyil. Sizinə yaxşılıq etsəniz, Allah onu bilir. Sonra Allah s.a. deyir ki, özünüz üçün azıqı yığın. Ən yaxşı azıqı isə dəqladır. Allahdan qorxmaqdır. He yağıl sahibləri məndən qorxmaq. Bu ayədə fələ rafəfə sözünün yaxınlıq etmək mənasında olmasına başqa ilə yani, əvvəki ayədə, əvvəki ayədə olan uxillə ləkum ləylə təsiyyə mər rafəfu ilə nisə ikum Burada Allah s.a. deyir ki, Ramazan ayındakı gecələrdə qadınlarımız da yaxınlıq etmək sizə halal buyuruldu. Halal buyuruldu. Burada da fələrə xatayyəni yaxınlıq etmək qadağandır. Həc niyyətini edən şəxs üçün yaxınlıq etmək qadağandır. Həc niyyətdə haradan edilir? Miqatdan. Miqat yəni niyyət edilən yerlərdən. Zülhüreyfə, Yələmləm və s. 5 dən miqat var. Sonra Peyğəmbar s. səlləm həccin tam yerinə yetirilməsinin necə savab gətirməsini, nə qədər savab qazandığını, insanın nə qədər savab qazandığını hədislərdə göstərir. Bir hədislə deyir ki, mən həccə fə lilləhi fələmiyyəfus vələmiyyəfus qıracaqə, onu ələdəfə olmadır. Kim həccə əriqə etsə, qadınla yaxınlıq etməsə, cünəşlər görməsə, anadan olduğu vaxt və anadan olduğu kimi, y yəni, Adına o, o tərtəmiz əzdən Başqa rəvayət gəlir ki, kim hədzi tam yerinə yetirsə, onun mükafatı ancaq cəminətdir. Bir rəvayət gəlir ki, kim hədzi tam yerinə yetirsə, əvvəlki dənəqları hamısı silinir. Bir rəvayət gəlir ki, kim hədzi tam yerinə yetirsə, onun var dövləti, bərəkəti artar. Dörd dənə hədis dövdü də səhəli hədislərdir. Sonra, Bu mövzu var idi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki: "Səbabul muslim fusuq və qətələ olar, yəni nə məşəqət edir, nə etmək şəkli ilə bu ayə ilə qəsd və olar fusuqa. Lakin küfr etməsi olar. Burada günahlar qəsd edilir. Bu günahları etmək isə həccin məqsədinliyinə gətirib çıxarır. Sonra Allah Subhanahu Taala deyir ki: "Özün üçün azabeyim." Həkim nə yaxşılıq etsə, ancaq özünə edəcəkdir. Yəni, başqa etkisi edən deyil. Özünüz üçün azıqı yığın dedikdə, de, azıqı yemək içməkdir. Hədcə getdikdə özünlə yemək içmək götürməlisin. O vaxt müfliklər, kafirlər kəbənə ziyarət gəldikdə de, deyirlər ki, biz Allah təbəqdül edib yemək içməksiz çıxırıq. Allah bizə yemək verir. Elə ki, gəlib kəbəyə yanına çatırdılar, başdırırlar dilənməyə. Allah s.ə. bu ayəni azıqı et Amma görürsünüz deyir ki, "Va hayru feyni hayru zalik takva. Allah qorxsun. Bu artıq qiyamət əl üçündür. Əl-aməllər Allahdan, Allahdan qorxu ilə əməllər edirsinizsə, qiyamət üçün, axirətdə sənə fayda gətirsən, ən gözəl azıqındır. Bu azıqə içində yoxdur, o azıqəsiz Əliqov gedəcəkdir. Eee, səhih də istə peyğəmbər salsan deyir ki, "Bu dövlətin Yaxınların, o, məqrəba və sayğının və bir də əməlin misalı üç dostu olan kimsənin misalını bəzləyir. O dostlardan biri deyir ki, nə qədər ki saxsan, mən səninləyim. Elə ki, öldün, nə mən səni tanıram, nə də sən mən tanırsan. Bu, onun qardırlətidir. İkinci deyir ki, nə qədər ki saxsan, mən sən iləyim. Elə ki, qəbrə qoyuldun, nə mən səni tanıram, nə də sən mən tanırsan. O da onun yaxınları qəbirə qoyub, çıxıb gəlir və əssalın, unudurlar. Üçüncü dostu deyir ki, ölü ikəndə, diri ikəndə mən sənin dostam. Yəni, bu, əməllərdən özünüzə qiyamətçinin azıqqəniyəm. Və Allah s.ə.vələ, Adəm ilə Həvvəyə, onun zürriyyətinə, yəni nəslinə qeymək üçün paltar verir ki, əyinbaş. Sonra da deyir ki, təqva libası isə daha xeyirlidir. Təqva yoxdursa, onun sanki heç libası yoxdur. Təqva yoxdursa, Allah qorxusu yoxdursa, onun sanki heç libası yoxdur. Bir nəfərə, bir sahabə nəsiyyət edir Allahdan utanmağı, qorxmağı. Peygamber səsələm də onu görür, deyir ki, nə nəsiyyət edir sənə? Həyə imanlanır onun imanı yoxdursa, Allahdan qorxmursa, nə qədər nəsə etsən, ona fayda olacaq, o adam ki, Allahdan qorxmur. İmanı yoxdur. Ona nə qədər nəsə et, et ki, adam kimi giy, utan, ona faydası olacaq. Xeyr. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, mənin yetə fi dünyə, yənfə o fi əxraq. Kim dünyada üçün azurə yıxsa, həmin o onun üçün axirətdə fayda verir. Əlbəttə ki, burada var, zövlət qəst edilmir. Yaxşı əməllər qəsd edilir. Sonra Allah Subhanahu Taala verir ki: "Leyse alaykum junahun in tabtagu fadlan min rabbikum. Eiza fatu min Arafat fezkuru Allah inda al-Mash'ar al-Haram waquru kama 'adaikum wa in edib ruzi qazanmaq sizin üçün günah deyil. O zaman həc vaxtı ticarət edənlərə ev qoşurdular ki, həcdə də ticarət etmək var. Allah subələ açıq aydan ayə nazir ki, həc vaxtı ticarət etmək sizə qadağın edilməmişdir. Lakin alimlər burada bir şeyi qəsd ki, həc vaxtı, ziyarət vaxtı, ibadət vaxtı o ticarəti etmək olmaz. Yəni, kəhvənin ətrafı Təbaq edə edə, ticarət etmək olmaz. Səfal və Mərba dağları arasında səyh edə edə, ticarət etmək olmaz. Və s. İbadət vaxtı ticarət etmək olmaz. Minada qaldığı günlər əyə mütəşrik yeah. ticarət etmək caizdir. Sonra bir ərafatdan axışıb gəldikdə məşər-ül hərəmdə, yəni müzdəlifədə Allahı yada salın. Onu yada salın.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 Nə vaxta qədər Arafa sayılır? Arafada qalmaq. Və hara Arafa sayılır? Bəzilər deyir ki, o dağıdır Arafa və çıxırlar dağın üstünə, dağın üstündən aşağı üçün ilə. Peyğəmbər s.ə.m. deyir ki, əl-mohquf kullə Arafa. O Arafa yeri hamısı Arafa sayılır. Təksib dağ Arafa sayılır. Harasında qalsın Arafa sayılır da Arafada qalmış hesab olmuşsan. Nə tamana qədər Peyğəmbər s.ə.m. deyir ki, süt namazından əvvəl Az bir vaxta qədər gəlib Arafaya çatan, Arafada qalmış hesab olmaz. Minadan 8-ci gün, 9-cu gün səhər səhər çıxıb, gəlirsən Arafaya. Yəni minadan çıxıb, səhər səhər çıxıb, gələ bilməsən, o bir səhərə qədər Arafaya çatsan, Arafa çıxar Səhərə qədər. Fikir verirəcə, qədər. qədər. Qalmazsan Arafada həcq vaxtil olur. Sonra, ikinci, müzdəlifədə, qalmağın və orada Allahı zikr etməyin vacib olması. Bu da vacildir. Etməsən, buna görə qurban kəsmələsən. Məşərul haramdır. Haram deyilən vadi, haram bir vadi, müzdəlifə sayılır. Bu, bu da dəlildir. indi gələcək faydalardan diril ki, ora müzdəlifə də haramdan sayılır. Müzdəlifə haramdan sayılır. Bu da bir nəticədir. Harafa isə hava olan yer sayılır. Nə üçün? Çünki rəhmə, ki, rahimə, olar ki, Müzdəlifəni qeyd etməsi və Arafanı qeyd etməlməsi ona dəlindir ki, müzdəlif haram olan yerdir, Arafa isə əksinə, halav bir yerdir. Həmçinin nəticə sıxır ki, müzdəlifədə Arafadan sonra qalmaq lazımdır. Yəni, Arafadan müzdəlifəyə gəlməyə lazımdır. Müzdəlifədə qalıb, sonra Arafaya getmək olmaz. Bu, tərsinə etmək olmaz. Onda həc batil ola bilər. Həmçinin nəticə sıxır ki, Arafa da, müzdəlifə d Həc ayinlərindəndir. Həc ziyarətinin o alamətlərindəndir. ibn-i Neymun radiyallahu anh deyir ki, Abdullah ibn-i Amr ilə soruşdum, o Məşrəl-ül-Haram barədə. Sustu. O vaxta qədər ki, Müzdəlifəyə sattıq. Müzdəlifəyə sattıqda dedi ki, sual verən haradadır. Mən bir daha ona nürəzət etdikdə dedi ki, bax, buradır Məşrəl-ül-Haram. Yəni Müzdəlifə. Vadisi Məşrəl-ül Burada, bayaq dediyim kimi, siz azanlardan olmuşsunuz, yəni bundan əvvəl azanlardan olmuşsunuz dedikdə, de, yəni cahillərdən olmuşsunuz. İslamdan xəbərsiz idiniz. Sonra, yenə yəni, Şimqiddi Rahim Allah deyir ki, burada Allah Subhanahu Aleyhi deyir ki, Sünnə fiyidu min həys və fədən və stəqfirullah, innələ və həhim. Sonra insanların axışıb gəldiyi yerdən siz də gələn. Göstərmədik, haradan gələn. Allahdan bağışlanmanızı diləyin, süpəsiz ki, Allah bağışlayan da rəhəmlidir. Burada göstərmək ki, haradan gəlin, lakin o bir ayağını asırlayır ki, Arafadan gəldiyiniz zaman Allahdan bağışlanma diləyin. Yəni, Allahı yad etmək, Allahdan bağışlanma diləmək o yerlərdə ibadət etməkdən sayılır. Ayşə Rədələhan deyir ki, Qurayş həd ziyarət etdikdə Mürzləlifə də qalardı. Qoranı Hums adlandırırdılar. Başqa ərəf tayfaları isə Arafada qalardı. İslam gəldikdən sonra isə Arafada qalmaq, sonra da Müzdelifəyə getmək vacib buyruldu. Sonra Allah Subhanahu taala deyir: "Fə izə qədaytum manāsikakum fəzkurullāha ka-zikrikum abā'ikum aw əşaddu zikrā." Yəni nəslinə deyir ki, "Rəbbimiz, bizə dünyada və axirətdə də xeyir ver." həzm bitirdikdə vaxt ilə atalarımızı yad etdiyiniz kimi və bundan da artıq Allahı yad edin. İnsanlardan elələri də var da ki, ey rəbbimiz bizə nə verəcəyəsənse elə bu dünyada ver, deyirlər. Onun üçün axirətdə heç bir pay yoxdur. Bu ayağın təfsiri mücahid, Rahim Allah bir cür təfsir edir, deyir ki, onlar harada qurban kəsərdilərsə, orada qurban kəsin, yəni dədə babalarınız harada kəsərdirsə, yəni minada, siz də orada qurban kəsin. Başqa Təfsir də gəlir, deyir ki, onlar ibarət etmək əvəzinə, Allaha çoxu-çoxu yad etmək əvəzinə, öz qədəb oqalarını, qədəb oqaları ilə təxr edirdilər. Elə kədə bitirirdilər, bir dirağa çəkilib otururdular. Biri deyirdi ki, mənim atan filan kəs olub. O, deyirdi mənim atan filan kəs olub, bu cürmə təxr edirdilər. Allah spontan edir onlara, Allahı yad etməyi, Cahiliyyə dövründə olduğu kimi, dedə-babalarını hiyal etməməyi əmr etdi. Və bəziləri də dünyanı ağ edirdi. Elə ki, ibadəti edib qutarırdı. Bunun əvəzinə Allahdan dünyavi xeyirə nail olmaq istəmək üçün dua edirdi. Deyirdi ki, "Allahumma j'alnī an Allahım, bu ilə bizim üçün bu yanlışlıq, bu ruzini və bu gözəl övlad nəzib et bizə. Bu cürlə, o ərəblər Allaha dua edirlər. Allah s.ə. bu ayəni nazir etdi ki, onlar dünyada o ruhu istəyir, o neyməti istəyir. Ahirətdə isə onların heç bir payı olmayacaq. Yəni, ahirət üçün Amma sonra Allah s.ə. deyir ki, o artıq bu müminlərə aiddir. Mən yəqulu Rabbana ətina fid dünyaya həsənətən və fid ahirəti həsənətən və qinə azəbənlər. Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, inşallah, "Əyyə Rabbimiz, bizə dünyada da xoşluq, axirətdə də ver və bizi Cəhənnəm azabından qoru." Allahdan ki, ey Rəbbimiz, bizə dünyanın xoşluğu, yəni gözəl nimətlər ver, axirətdə də xoşluq, yəni cənnət ver ki, ver və bizi o dəhşətdən qoru. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm və belə dua eddilər. Peygəmbər sallallahu bir kişini ziyarət edir. Bu kişi Ona müraciət edir. Deyir ki, bir şey istəyirsən, Allahdan nəsə istəyəmirsən, deyir ki, bəli, mən deyirdim ki, Allahım, mənə nə verirsənsə, ayənin, ay ahirətdəki cəzanı, elə bu dünyada ver bu dünyada görür, ora saxlama, ahirətə. Rasulullah s.ə.m. deyir ki, elə dua etmə. Sən ona dözə bilərsən, ona tabi kətirə bilərsən, elə təəccüblə, subhan Allah deyir, sonra bunu ona bildirir ki, belə dua etmə. De ki: "Allahumme hatina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar." Yəni Allahım mənə bu dünyada da mənə bol bol nimət ver, axirətdə də mənə cənnət eləsin və məni cəhənnəm azabından qoru. Və sonra peyğəmbər axşamı kişi üçün duayı etdi bu da şəfaət oftu saxandı. Həmçinin Qatər də bunu izah edəndə deyir ki, dünyada da sağlamatlıq, axirətdə də sağlamatlıq. Sağlamatlıq ümumən hər şeyi Hamasını əhatə edir. Yenə qatədə bu ayini zahirəndə deyir ki, baxdir, bəndə niyyət edir ki, ahirətə nail olsun və gözünü ona dikir ki, ancaq ona nail olsun və Allah yolunda ahirətə qazanmaq üçün xəzləyir, yaxşı işlər görür və Allah subhanıq ilə də ona ona nəsib edir. Budur onun niyyəti, istəyi onun xatirinə kətərlənməsi. Ən axirətdən nəyi çəkdirdikdə ona qədərlərini ki, vaxtın onun nəyisə getdi və axirətdən heçnə qazana bilmədin. Bir nəfər İbn Abbas rəziyallahu anhu məyəninə gəlir və deyir ki, demək bu ayə bu rivayət namış pomuşdan əvvəl bu ayəni biray Allah Subhanahu va taala verir ki, "Ulaykalahun nəsibum mimma kasbuh. Allahu sari'ul hisab." Onlar üçün qazandıqları şeylərdən, etdikləri yaxşılıqlara görə axirətdə bir nəsid. Yəni, böyük bir mükafat vardır. Allah tez, haqqı hesab seçəndir. İbn Abbas radiyallarından yanına bir nəfər gəlir, deyir ki, mən bir zamanla bu qavilə bağlamışam, ki, məni özləri ilə hədzi götürsünlər, hədziyərətini edin, yol boyu onlara xidmət, xidmət edəcəyim. İbn Abbas radiyallarına da deyir ki, bax, bu sənin qazandığımdır. Ahirətin üçün qazandığım. Elə bu da, Allahın dinidir. Sonra bu ayəni oxuyur. Ulayəkələhum nasibun min məhkəsəbu Allahusəliyyüləhsəb və xəminə o ayəni oxuyur. Doğrudan da Allah subhanətə alə ki, haqqısa çəkənir. Tezliklə, o mükafatı bizə verəcək. Səbirsizliklə onu gözləməliyik. Sonra Allah subhanət alə deyir ki, Vəzqurullahi fəyyəmin mədudət Məyyən günlərdə Allahı yad edin. Yəni, burada əsasən təşrik günləri gedir. Ziric ayının 10-u, 11-i, 12-i, 13-i bu günlər gedir və e bu günlərdə də İbn-i bu ayəni zahidir deyir zikr etməyə aiddir həmsinin o daş atanda Allahı zikr etmək Peyğəmbər s.ə.v. hər daş atlıqda deyər deyil Allah atlar hər daş atanda Allah atlar deyil, Allah yad edir, o daşı atardı və həmsinin Allahı yad etməyə aiddir bu günlərdə yeyib içmək Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, əyəmi təşrik, əyə Yəmi içme günlərdir o teşrik günləri. Yə iç, Allahı yad et, Allahı həmç, səna et. başqa etsədiyilə yəmç, teşrik, kulli zəbh. Yani bu günlərdən istədiyi gündə kurbanı kəsebilərsən. 10-u da, 11-i de, 12-sı 13-ü de. Kurbanı kesmiş olar. Sonra, Allah əsvəl-ətələdir ki, وَذْقَرُوا اللٰهَ ف۪ي اyyəmi mədud. فَمَنْ تَعَجَّلَ ف۪ي يَوْمِينِ فَلَا اِثْمَ Liman istəqə, ittəqə və aləmuhə annəkum üleyi təşar. Mayə səid olan günlərdə, yəni 11, 12, 13-ü, Allahı yad edin. Kim iki gün ərzində mərasimləri yerinə yetirib, Mina vadisindən Məkkəyə dönməyə tələfsərsə, yəni 12-ci gün, ona heç bir cəza yoxdur. Bir şərtlə ki, hədisdə gəldiyi kimi, o gərək gün batmamışdan Minadan çıxsın. Kim zilici, yəni 13-ündə Mina vadisində Buna heç bir günah yoktur. Eksine, artıq sağ olasınız. Bu, Allah'tan qorxanlara aittir. Allah'tan qorxanlara birinci, onun hüzuruna toplanacaksınız, toplanılacaksınız. Sonra, Allah s.a.v. der ki, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُ قَوْلِهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشِبُ اللَّهَ عَلَمَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ اَلَدُّ الْخِسَانِ İnsanlardan iləsi də vardır ki, onun dünya hayatında, yaxud dünya söylədi, səni heyran edir. O qəlbində olana səmimi olduğuna Allaha şahid göstərir. Həmin bu ki, enqatı mübahisəsidir. Ələbül Xəsam. Enqafə mübahisəçi. Peyğəmbər təsadüfən belələrini hədisdə təfsir təfsir edərək deyir ki, "İnna abghad ar-rijali ila Allah alabül Xəsam." Allah yanında Allahın ən xoşuna gəlməyən, Allahın ən çox qəzəbinə gələn kişi Yəni, insan ən qatı mübahisəsidir. Qatı mübahisəsi dedikdə işte, nə qəst edilir? Mücahid Rahimə Allah təfsirində deyir ki, Zalimun lə yəstəqin. Heç vaxt düzəlməyən zalim, həmişə zülm Onu haqqını taqtalayır, bunun haqqını taqtalayır, haqqa baxır onu gönlə qeydirərək aranı qarışdırır və s. Və onlar sərt ürəkli olur. Qəlbləri taşıdan da bir olur. Allahın şeytanı ilə heç vaxt utanmırlar. Sonra Allah Subhanahu taala deyir ki: "O izə tavalla sa'a fil fitnə, fəsad törətməyə, əkinləri və nəsilləri məhv etməyə çalışır. Allah isə fitnə və fəsadı sevmir. Dünyəyə gətdikdə, yəni sənin yanından çıxdıqda başlayır yer üzündə fəsad törətməyə, heyvanları məhv etməyə insanları mehd etməyə, bacarlığı gedər, əkinləri, əkin zərilərini mehd etməyə, bacarlığı gedər, bunun mehd etməyə çalışır. Düşmənzəli məqsədinlə, hilm edərək və s. sonra Allah Subhanahu deyir: "Əgər ona "Allahdan qorx" deyilsə, axzətu'l-izzə bil-ism. Fəhasbuhu cehannamun, işte, halavi Ona Allahdan qorx deyildikdə, lovalıq Onu günaha sürüşləyir. Allah'tan qorxmaq əvəzində əksənə loğalıq eləyir, özünü dartır. Sanki bu, haqq üzərindədir. Və bu da onu günaha sürüşləyir. Günah nəyə gətirib çıxarır? Allah-ı Allah deyir, cəhənnəm ona kifayət edər. Bu dünyada hansı yerə gəlib çatsa axirətdə onun yeri yenə cəhənnəm alacaq. Oran nə pis yataqdır. Elə bitsəl mihət. Sonra Allah pələ deyir ki, O minən nəsi, mən gəşri nəfsə huftiqaə nərdat illə. İnsanlarda nədəsi də vardır ki, Allahın razılığını qazanmaq üçün canını da satar. Canına da verir. Allah bəndələrə qarşıq şəfqətlidir. Bayaq ki, dediyim o rabayət ki, özünü döyüksə atır. Sahabilər kuşpürür ki, özünü təhlükəyətdir. Xeyr, o özünü təhlükəyətmər. Eksinə, Allah yolunda özünü qurban verməyə atır. Və burada, bu ayədə məhz mühacirlər və ənsarlar qəst edilir. Onlar ki, öz mallarını və zamlarını verib cənnəti qəddan aldılar. Allah yolunda onu verib cənnəti çatlandılar. Allah subhanı tealə deyir ki, Yəhvələzinə əmanud xulüq hissi mükəffətən, Ey iman gətirənlər, İslama tam daxil olan. Yəni, onu bütünlükdə qəbul edin. Bir şey iman gətirib, digər şeyi inkar etmək olmaz. Şeytanın izi ilə getməyin. Yəni, belə etsəniz, şeytanın izi ilə getmiş olacaqsınız. Şübhəsiz ki, o sizin üçün açıqdan yani açıqa düşməndir. Şeytan sizə çox şey vədd edəcək. Vakin, şeytanın övvə edinə uymayın. Çünki, deyəmək səni gələcək, Şeytan deyəcək ki, Allah də sizə vəyyət vermişdi, sizə mən də sizə vəyyət verirdim. İndisə mən öz vəyyətimi xilaf çıxıram. Allah sizə vəyyət etdiyinizdə görürsünüz. Və hamısı birlikdə cəhənnəm onuna olacaqlar. Sonra Allah subhanətə alə deyir, Zələltum minbadi məncə ətkumul bəyinətu fəaləmu ənə Allah azizun <promise> xəkim Sizə açıq aydın dəlillər gəldikdən sonra bilirəsəniz, yəni doğru yoldan assanız bilin ki, Allah qudurətlidir, müdürüşdür. Qudurətlidir intiqam almaqda əqab verməkdir və s. Müdürüşdür, yəni bütün işlərdə müdürüşdür. Açıq aydın dəlil gəldikdən sonra, yəni da bəyan olduqdan sonra, haramda bəyan olduqdan sonra siz yenə öz bir dini etsəniz, Allahın yolundan dövsəniz əlbəttə Allah subhanət alə siz cəzalandır, azabdır. Və sonuncu ayəndə izah edək bununla da bu günki dərsimizi tamamlayaq. Allah Subhanahu Taala deyir: "Əleyhən zuruna illə en yatiyahumullahu fi zulalin min al-amami wal malaikatu Yoxsa onlar ancaq onu gözləyirlər ki, Allah ulu sölgələrində gəlsin, mələklər gəlsin və iş bitirilsin. Bütün işlər Allah'a qaytarılacaqdır. Əlbəttə Allah, Allah gələcəkdir qiyamət günü ə sahi hədislə bu ispat edilib. Həmçinin də başqa ayə ilə Allah Subhanahu bu ayədə deyir ki: "Tälläyi zukkati l-ardı parça dakkə və və l safhə. ki, gəlib, barca barca olacaq, sənin Rəbbin və səf-səf düzülmüş mələklər gələcəkdir. Hədisdə də peyğəmbər sallallahu və səlləm deyir ki, Allah Subhanahu Taala və sonrakıları məlum olan bir gündə, qiyamət günündə 40 il çəkəcək qiyamət günündə bir yerə yoxacaqdır. Onların gözləri göyə dikinəcək, bənlənəcəkdir. Haqq hesab olunmağı gözləyəcəklər. Və bu vaxt Allah Subhanahu Taala gələcək. Arşdan kürsüyə enəcəkdir. Sonra çağırı çağırı deyəcək ki, "Ey insanlar, sizlə birinizdən razı değilsiniz. Razı qalmadınız." Bu beləcə Sonra haqqısa başlayacaqdır. Allah s.ə.qələnin qiyamət günün gəlməsi haqqdır. Və o gün mütləq gələcəkdir. Allahdan bu budur ki, Allah s.ə.qələ beləcə bizə axıraq edər, onun kitabını oxuyub başa düşməyi bizə münəssər etsin, bizi doğru olanı doğru olaraq göstərib, ona yəməcək. Subhanıq Allahım, Allahım, Ələyəm, Ələyəm, Ələyəm, Ələyəm, Ələyəm, Ələyə